داغی کا منگا ذکر کاؤ داغی با فقط منگا ذکر خیر کاؤ او داغی ذکر شر نه بلکې ذکر خیر بے کاؤ ذکر پا حدیث شریف کې وارد دیدی منعقبا او واجب دی کفعانی تانی دخن نفیهم پا دیکی ذکر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم فرمائی لا تسکو اصحابی وی تسک انزلی مکو اے بدر ادمو اے زمان اصحابوتا فلو انا حدا کم کچر دیو کس اگر خرچاو کې په مثلو د هوت سره زره من راشي متديته نراشي غاته ديچ کوم د موده فوکي د مودو ولګي او روب هاید ساعت رسول <سؤال> کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وي تاسو کنزل ابادر دمو اصحابو تا فلو ان حدث کچرتایو ک تاسونا خرچاو کې په مثل د او زحمان د فروزارو نو ما بلغند رسید کې مود دا یو کست دی تا مود ولې کې څلورمه برخه د صادا تاسو فزې کې خو ځا نه تاسو افاده نه ني ساده سکندرې کی لوی هغه لرګینه یی باځي د غنې نو دې ډول کې چې څیش وا او د دې څلورمه برخه تخلق شنو مو وي افتخار شنو مو ته وایي ربع ربع خو عربي ده خو سلورم ابرخا وسلورم ابرخا وسلورم ابرخا مخوند نومې هواه شابه کړې دته څه ویلې کېني اریتې کړې وې لکي یادا سلورم ابرخا رايته څه ویلې خپل نوم داره کړې باسی شي اوي ویاګری چې تومره خرچوم کې اې نه لرې شي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ویاګری مو اصحابي وی زماره ثابت کوي پاین نه ونده بهترین خلک دي پتاسکال حدیث یعنی اذکر الالهه او رسول کریم فرمایي الله الله یتق الله یتق الله یا صابرات تستحزم غرضا من بال زمان رست هدف مګر دا وای دغه شهادت مګر دا ای فمن احبهم فبحب يحبهم دغه دې سره سره موهبت ساتي ومن غازه هم په ببو جز ابغالو نو زاما د پوغوس پهوجه سره به ما ش به ومن ظ هم چاجلې تکلیب پر کلل ماې تکلی راه چا چې ما تکلی را کلل لاتی ورته چا چله ته رکو قریب رانج پلووجلله بیا می شو د من هقببوقایو دا ببه که اومر عمان عالی حسن حسین وغیر هم مناکه دي شو ص ديغ چېوا کشري بین نه هم په مابیندې کې ن منظات منظاتونه په له دې لپاره ما یو حل <سؤال> لیدې او نو علماء کرام دغه تعبیرات دا یې تعبیرات کوي نو کنجل د تان پدې کې کچا ته مخالفت کا دله قطعیه است لري دا خپ کو فرې یو کله کنجل عائشی بیبي توکید نو چې دې کنزلو کنجل کړیا یا تا نه پیو لا کو دا دې مطلب دارې کې دې کتاب الله دې یو عظیم حصے او سنت دې رسول اللہ دا یولوی حسین و دا حرم رسول توحینوکا مداده دا رسول توحینوکا نتی کس با کفر کی کشکی نبیاد زمان شک دا ابو جحل دا عطباو شیبا کیون فرق آل تبا بیاد زمان گا شک و علا که ترددسی نو دا نصوص خلاف او بیاد سریحی و بیاد بیادات و کشکی و بلا حاصل لکالا نگران قل شیر صرف و مستحیزین و نا دا علماء صالحون نا جواز دا لانت پا حضرت موابی زګړا ته امرې هم اړېق باقي کړې او خروج کړو په امام باندې چې حضرت دياريو خداینه واجب اعلانه آي علماء علماء کرام اختلاف کړلني بيزيد معاويه حتی ځکه چې په خلاصنوي کتاب کې ماشه ما دونه کې مناسب نه دلاله داله په دا ورلاله حجاج نه په حاجت نه نبی صلی الله عليه وسلم دکره رسول کریم صلی الله عليه وسلم نه فرمایله د اعلان ته مسلمانانو څخه مشکل اعلان ته ملګي تاسو کې مه لے گئے ارحمانه قل شیذ نبی کریم صلی الله علیه و سلم لعنت بعض اهله قبل او باندې لے غل نو فرمانو یالمنا و انا صدیق بجنه صلی کریم سرند پتاوا حوال دخل و مال عالمو غیر, غیر د بدنشته متخیز د بدنشته رسول کریم صلی او غیر د بدنشته نو دا دې بچنه کاری نو خیر دې دغه به کړی آږي وا په اعلان کېدل هره ترواحي په ذریه سره معلوماتو خبر چاته خدا معلومات نه کنا او باجو رمای کرام دلته اعلان کرل له علي هيبدي یزيد باندې د دې د وجه رچدا وخت کاتر شو کله کې امره په خاطر د حسین او اتفاق دیو کو بجات اعلان علامه بعد او متفق د ټول رمای کرام په جواز اعلان علامه پاکستان چې خاطر د حسين کړي امریکا کړي اجازه ور کړي راجا شي پی حق خبر وي زمو په لسانیدارکړه ازادي یزيد په خاطر د حسين مشوره به ذالکا حضرت پیغمبر علی کرم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم میں مدارغ نہ تواتر معنا چاہے طریقے تواتر سره ذکر دي اگر که تفاصیل یا حادثه فنحن لا نتوقف في شانه من قشاند يزيد سره توقف نکاو موږ دا لاله کی سره بلکی ایمانه کی بلکی دې په ایمان کې زمنګم شک ته لعنت الله عليه دلا لعنتی بدمانه ورانصارې دغه انصار باندې او دذ په مددګارانو دا او دانه کی کس ته وي دینانه کی کس پر لعنت کوم سره شک ما تا را یو دا کړې و وعده او امیر شه مته دراږه مکه یادام کرا مته چې تاسو ویلې چې یی د سره و باسه نو ما یو ټک ان الحمدلله که فېډیکس څنګه او تیزه کلاشل کتل تا علامه مو وصول کوبل زرم چارنګ کورشیو دې ټایم ته سم ټایم کې چې دای نیکل کو دا اخیری پېش کرا او مطلب دا دی چې خبره ختمه کړل ده یی تاسو دما دې سره ملایزم دې ختم دی دا لانتی شرعه دیوی دا حضرت جحرشین پشانی کشم وش حضرت حضرت تانسو دا دی هاوالی سر دا حل سنت ورجمات آو دا کابیرینی دیوبان دا ایچی کم رای دا و کم موقفت دی هاوالی سر انو آغا موقفتا سارس کول گوارا اصل کې دمو علماي کرامو دا بحث شړللی په حديثه بوخاري کې بوخاري کتاب الجihad آی کې حدیث, حدیث شریف راغله او داغه حدیث شریف مفهم ساده دی چې رسول کریم صلی الله علیه و سلم چې چا اول غزا د قسطنطینیه او دی غزا کې چې څو کاول شریک شه یا غټول خلق مغفور له او غټول خلق مغفور له بیا مغفور دی هغه بخله شه وه خلک او ویدادا غیدالی سیادتا وییزید که نو جیزید سیادت که نو بے معفور دیو دیو مغفور بے نو بے معفور و مغفور کس بانے لعنک لے گل خوابرا ندا دلتا کتوا با بحث کول غور یا بحث که حدیث که کول غور که دیو حدیث سوم را حیثیت لاری او دویم بحشا پا جواد در لعنت کے پر یو مسلمان بانے او ان خصوص پر یزید بانے در لعنت حوالے سرائے و بحث کو اول بحث تاگا حدیث شکم د قسطنطنی حدیث دے او دیر خلقی مخی مخکې کی کئی او منتا پتا را منتا ماغا معلوم دی در حدیث شکم زائے کئی نو دے حوالے سرائے چکم شارحین دی او کم د نقطو والا دی محاشیان دی اے کئی یوی نوم تعلم محمد نے اوی فرمائے کہ شریفی ذکر کڑ کله دیره فضیلت یزید ثابتې فضیلت د جاده نه ثابتې د یزید دای فضیلت نه ثابتې لیکن دغه ترې تر علامه بدرودی نه اې نی هغه د علامه محمد تعاقب کړل دی مسالکه او هغه وای کې نه حقیقت ده چې د حضرت معاویه جل الله تعالی نو په وخت ډیر زلدا کیشي ډیر زلدا کیشي ډیرو وختونو کې وستون ته ډیر لافکری ندي دی او تک فاتحین واپس شي وي فاتهکل نہ هغه دیر زله شیند په یا زله کې واه مثلا دغه خدا ضروري ده چې دې باغاوله کې وزګه چې دا ډیر زله شي او دا هیڅ سند څرګند ثابت کیږي چې زله کو کې سفیان بن اوفو دې او افادهغه وخت کې د دې په لخر کې ابن عمر عبد الله عباس ابو ذر ابو ایوب انصاری رضی الله وتعالى عنهم د هغه اخابرین خلکو نو دا ټول رجلین اکابرین اڅکه ہوتے وې چې څنګه مجلس مشر کېدل شو نو یې پਤਾ ولا کېدل چې لا خید سفیان بن اوف نو او اوو پم ځله کې وې سفیان ابن اوف او لېګل او بیا پم ځله په اخر سردار او رئیس هغه یحیی دور شل نو ولر سفیان ابن اوف لړ او پسې پم ځله باندې پم ځله باندې هغه داغی ذکر کردی لیکن الحمدللہ من باقی خبری کون چکمی خبری در تحقیق او در تدقیق دلاندی انشاءاللہ یا زیت رسیدی لی اغیر خبری بکن یا طرف تفا زمان بدروتین یا اینی کیلم تایبوری در توقعی با دن اپریوزی لوئی محدش، لوئی فقیر اغیر خدا خبر کردن ولی دا بل طرف نا ولی دا بل طرف نا طول موارخی موسند احمد کی داغیتش اول لخکر که یسید مشارعه تو این پتا پاتل نساس کم دا خبره دا پا البدای و النهایت کم دا خبره دا تو دا, دا طول موارخین اول تا آخر په دی معنی متفق دی که دی لخکر که دی او تو چی دی پا لخکر که دی نو پتاولا گی دلچه دی محو دی و دی مغسور دی نو دا خبره زمان دا اللہ ماینی رحمه اللہ بیا تبیع پتی کلک شانتی زوان پرسی دے خبر اینا دیکھ شوئی جی لیکن دوائم تر ایس طرح نور شاریحین لی نو آغا نور شاریحین کیا اللہ محمد من المونی آو دنش نور و رمائے کرام لی آغی وائی آغی وائی اللہ محمد من المونی نابل دی. اسلام دیگوری تو بو چلانے محاشی کی دائی لیکن یا مثال پتار با ایسان با ایسان رو رو لگری اگه وی وی دتا حدیث کی چه مغفورون تا که رغل نو د حدیث شریف مقصد داره دا مغفورون دا مشروط په یو شرط سره اغا چه یو صلاح قابل عفو این مغفورون اغا اول لفکر چه تلنه <مشن> خو چې قابل عفو اینو مغفورون کابل عطف نہیں مغفورن ندے نو دا مغفورن لهم چه په حدیث کې راغل لې نامقید او مشروط ته په اشارته آغه قید او آغه شرط, شرط ناره اذا کان قابلن عطفی پهوا مغفورن کابل ضعفی نوغه شي شي مغفور ذبی فرمایل دا خبر انداسي دا چې بهر حال کو دی او جواب زمادت تورا نخواق قبلی چلی آغیفا شیز رو رو را روان ما نظرین و مرتبہ کی شاہ ولی اللہ <سؤال> محدد سے دے لی شاہ ولی اللہ راہ محدد سے دے لی شاہ ولی اللہ راہ تحقیق بے باپ کے اغیف فرمائی کہ سوپور دے یزید ما صلرا او پا حدیث کی نماغفورون تک ایراغل لی تو یہ حدیث شریف کی دا مقصد ننے کہ حدیث شریف کی دا بے لیشی بھی ری کہ دا ماغ ماخور الی یوم القیامه دی ویریشی چې دي په کې شرکا تو کړو تر قیامت ته پوری بښی شي ماخورو هغه فرمایي وي اصل چې jihad دی چې وړاندې کم ګناہوں مدی دا هغه تلاتی په کې دی شي دا ګناہوںو جبیره ور باندې کې شي نو چې دا ګناہوںو جبیره او تلاتی کېدلای شي نو وړاندې چې کم ګناہوں نشی دی ټکته چې دی وو سیادت سنباله قران کوم گناهونه شیری دغه څخه دلی هغه مرفور لهم اوران د گناهونو ته الله معاف کړه خصوصوره چې بیا یوسکو روسو دا دا اله کونه ری الفاظ بیا یې هداث الفاظ یا ما کوم نه نه ما الفاظ کړه خدای عربه صحابه نفسه کوي وسو پورې چې هغه ه تک د مدینه دی داغه نور کبای هدی داغه شرب خمر دې او ده دين علاوة وي نور ده سي قبائق دي چه ده اغا قبائقه بوجه بانه ضروري ده ده ده سي شئش مغفور شد أو ده ده بخنك شروع شتو بكدا کرده أو قتل ده حسين بي قتل لكاره ده, ده خبر صفا کرده قتل ده حسين بي حتك نمدينه ده أو شرب خمر دي او نور قبائق دي نو ده ده ضروري ده چه ده, ده ده سي شئش مغفور أو مغفور شده وېدا الله تعالی فرضولو دې الله تعالی کرا وې دا غيله قرارمس باندي سوال نيشته دا رنګ صاحبش نيشته نو که الله تعالی هي خبره ده خدای کسان کار نه کړل لکه نور خلق چې ارتقاب د خواهای او الله تعالی هغه درگذره کې دا زموږه ټول جماعت عقیده ده ختمه کړه ما زو ما سلام چی آیا لعنت لیگل پدست دی نو پدی کې دوار ادری رائی دی یو د دا دی امام احمدو حنبل او دا دستر ادھا ابن السلاح دا دستر ادھا مسلاک او اللہ ما تختزانی رحمہ اللہ تی وی چی لعنت لیگل پہ جائز دی بکار در چی لعنت پہ ہوئے لیش زہم رائی دی امام غزالی دا او د شیخ اللہ علیہ السلام د تیمی آدھا دی چنہ بدبانی لعنت لگل خوابرا ندا زمان علماء اکرام چاہیں کہ زمان کم متاخرین علماء آری غاری طایب سیبتے مولانا زگریہ مولانا رہے او دا سے زمان نور علماء اکرام بھی مولانا عبدالحی لکدے بھی رہے مولانا رہے دا سے زمان نور علماء اکرام بھی دایی پا دیباپ کے دا موقف تھی کہ مثلاً دازید دایجیت قابل دلعنت وی دایجیت قابل بکوین ا موږ لعنت کیو نه وایو نسکه مې راغې او کده قابل دلعنت نوی ا موږ کیو وایو نو هغه لعنت پر زم شهید شریف سره باندې را پریونځي نو یې د لعنت وایلو ته ضرورت سره قابل دلعنت وی ا موږ یې پری دونی شي او قابل قابل دلعنت نوی نو بهر حال وځل پدې خبره دغه تر څو دې نتیجی د زرات سما چې یو فاتک سره هو مؤمن کسته مؤمن ده هو فاتک ده او بس یو مومن کشي او فاتک کشي په کارناره کې باغبار دې شو ویل شي لاله تو ویل نو دل تک هم جوړه لید تاسو به گئے تس نو غریبان تاسو څه پته د کتابونو څه پته دا چې په چخص کتاب لیکل د سن خلق کل لے بانے. را ثابت لے. کی کتاب لیکل په یزید باندې غیره تابو بکر ثابت کړل نه او اشیغان کې په شروع کې نو دا ابو جہل نه هم غد کافر ثابت کړل خدا دوې افرادو ته تبرید باندې مخني خبرې دي او خو خبره زموږه علماي کمنه په محل کې هغه دارا جيره بس کمزوریاں دې نشې او د ټاپه کمزوریاں او بس د ستګاره او د هغه زمر تعاقب کول نه ضروری نه اګه زمون نه خبر کې دغه خبره تاسو ته پوسټ کیږي نو دا څنګه خبره نه ده او تاسو تاسو جماع د قابلیت د لعنت نه یو څه کېو ما او په ماورا کې چې قابلیت بیا ما ونوي نو شي چالو شو ایک سلامونو شو نو بیا یو مومن سره ګلک مؤمن دې اصحاب کرام دې دلیری اواخر قرون کې پیدا لري ټاټول په خپل ځای غلطیاري په خپل د حسین ما ته ته نه وه زمونږ سنو نام لګېیدلی دی غ نهې ته پته نهوه د د چېه ضرلی و چې ضرروې د خبرو ته ایمان حسین چړي کک نه چاه چاپې ژ نه ایمان حسین نه یوا ما حسین پته سر نهوه نظررم تا خوله ټول خاندان ته پ سر که تا خو یو کس نه دی کی تا خوله ټول خاندان دللی چې بس ټول خاندانلو تهغیر کول ختم غلی داسې غونیددي ک اوکتکې. او بیا د څه طریقې سره چې مطلب دا رته چې څه به دز باندې مده شي کنه او مطلب چې ډیر چاته نه شهره نو بهر حال د نقصانونو د حجاج موصفن بلای شي د حفاظت وکړل شي ویل او لعنت ته ضرورت نشته ولی سره لعنت وای په مومنه ورثه د الجنه تلعشرم ادا 10 اولینایت سببشارم انگمی صلی اللہ علیہ وسلم رسولی قریب سے ریور کرلے صلی اللہ علیہ ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ عالی فیل جنہ طلح الدل جنہ زبیر فیل جنہ عبدالرحمن امن اوہ فیل جنہ سادم المیوقات فیل جنہ سادم المجد فیل جنہ وبنکران جننه وانا وكذا نشر بجننه فاطمه او حسن او حسين لموارد القدس صحيح فاطمه سيده مثال للجنه حسن حسين سيدا شباب الجنه وصائر الصحابه لاسم الله بخير مونګ دې ذکر به خيرين کو مونګ امید لرو دې دا لپاره اكثرغه چې د خير لپاره مونګ امید لرون د مؤمنانو مونږ نارو وانا رس مونږ باندې کو چې راته پنار له احدم بينه بلکه دا غواحي کو چې مؤمنان بلال جنت نه کا تران بلاله النار دا خبره داراست دا مونږ به خصوصي بشخصه په عینې په تئنه دا څه خبر غوڼکو او بس مؤمنان به جنت کې او کافران به جہنم کې څه خبر اکو او دا تصواب کرامو حواله سره لن دا خبردار غراما پرونده خبرومارشه کوي او الحمدلله تاسو تقریبا عالمان شوي نو زه دا هم دلته تاسو وینم انشاء الله ډیر ښه سترا به ډیر ښه کې څه بهتري راځه خو کبه لري رات لردا څوک اتفاقه کوي صحابه کرام وو پڅي پڅيري صحابه کرام معصوم نه دي صحابه کرام معصوم نه دي د صحابه کرام په غلطه پښې تک ضروری نه دي چې تاسو په ښه خامخالي طاقت سے یادشه پښې رواني یاري ماجو خپل کولې چې وځه باندې غلطي نه کارګټ کوم هغه ته معصوم چا وي نه معصومونه دي پیغمبران معصوم نه دي دا هم نه دي کدوم راکر دی چې د دې هغه چې کومه خدای لته نشي ګناونه ته نشي هغه په شتک داری برسرعان داری تذکیرا نو دی عام مستعمل <سؤال> دغه جن ناروای نو بیا رسول صحابه رسول دغه چې وتاودا ک الله کدا بهترین خلق نه وي او دغه په مقدس مکه باندې ګلاري خلق نه وي الله به پیغمبر په وخت کې دا خلق پیدا کول نو بل داغینه بلا واسطه به کارونه نه غشتل خدا بلا واسطه چې نه کارونه غشتي نو په ولکه در چدا تور مسلمانانو کې د تورونه به تر خلك منګړو امن وایو کلا ټول خلک د شیخ عبد القادر جناني رحم الله خوښه نیکه او متقیا نه پرېږدارال شي نو د یو صحابي کې پیغمبر د سترګو د ګومنتوي جلک لري د حضرت وحشر رضی الله تعالی او چې الله پیغمبر ډېر خکړ او ډېر رښت اسلام راوړله لیکن هغه مرتبه تم در شي دا زمونږه اخیدار چې چار پیغمبر په مجلس کې وځلا ناشته او آغا فضیلتی تغلیش کردی حضرت ته در دو استرگو مبارک و دیداری کردی اللہ طلاف دی شرف با نواز کردی و اللہ طلاف دا شرفت بر کردی نواتول و متقیان و دنیکان و قلب دا منبا دا دایین روشت دا جکم نیکان تخوا داردی که دا طول و راتول شخو دا او دغه آغا فضیلت دا نرزی و da